Bigarren unitatea C. Kanpotarrak gure artean 3. Nik denbora gutxi daramat Gasteizen errumaniarra naiz. Oso gustura nago eta Janaria oso goxoa iruditzen zait, Baina hasieran barraskiloak ez hitzaizkitan gustatzen. Lagun batek oso goxoak prestatzen ditu eta orain asko gustatzen zaizkit.